Hoofdstuk 16, 9 december 2016, om 25 die oogend. Ek het na nou Joshua toegegaan en die volgende oomlik toe sien ek een bal met skerp stekels. En Joshua sief my dat ek hom moet inneem in my binnenkant. En ek weet dat mens as mens hom nie kan sluk nie, hy sal nooit soe ding in jou leven kan inslik nie. Maar in my gees neem ek hierdie bal op en hy word net een met my. My. En ek word so versterk daardier, ek, ek is so dankbaar vir Jasua, dat hy elke keer vir my gee wat ek nodig het. En dat hy vir my hierdie bal gee wat vir my baie abstrak is, ek verstaan nie mooi wat het is nie. Dit het hierdie skerpstekels aan en ek sien in die stekels dinge, maar ek kan nie verstaan wat het is nie. Maar ek weet in my haar, dit is reiniging, nie net vir my nie, maar te meer vir, vir die boosheid om my. Dit het die kracht, wat my moet versterk, om die boosheid te verslaan. En wat so wonnelik is van jou soas, hy weet elke dag, elke oomlik wat met jou gaan gebeur, wat jy nodig het, hy weet wat om vir jou te gee. Dit is so beter as aardse besittings, aardse dinge wat jy krij. Dit is so, so absolute diepseening, dat hy altijd met sy liefde my aanraak en vervul met sy grootheid en my die mooiste, mooiste dinge wees, hy gee homself telkens op die wonnelikste maniere, in alle vorms, in die vorm van een krachtbal, of in die vorm van kleren, die mooiste kledingstikke wat hy aantraak, wat betekenis het. Net soos hy gesê het in sy woord, dat elke ding in sy reik, het een diep betekenis, het is nie nie daar vermoeigheid, of die versiering daarvan nie. En toe, eh, uh, sien ek skielik, a persoon wat by, a vinnig vloeiende rivierkie water sit, en hy, hy buk voor oor, en ek weet sommer nie, dit is, dit is nie op, op aarde nie, dit is op a ander plek, maar hy sit met sy rug na ons toe, en ja, so maak sy gedagte gang my bekend, en ek sien hierdie persoon, het a geweldige verlange, daarna, om vader te ontmoet, om die gees, soos hy vader ken, te ontmoet, en, te ontvang, net een openbaring of iets wat vir hom so kostbaar sal wees en um, hy denk al vir a baie lang tyd daaran om Yahshua te kan ontvang en terwyl hy by hierdie water sit is dit nog steeds sy gedagte is om Yahshua te kan ontmoet en Yahshua sê vir my dit is nou die tyd dat hy hom aan hom gaan openbaar en ek moet mooi oplet hoe hierdie man sy reaksie is en die man staan op, en hy draai om, en toe hy omdraai, to sien hy ons, en die verwondering, en verbuistering, en die skok, en die alles, was so groot vir hom, dat hy achter oor val op die water, maar hy val nie in nie, hy hop, soos asof jy met jou rug op die trampoline sal val, en hy hop weer recht op, en hy kom staan op die grond, die recht voor my, en die asua, en die volgende oomlik, toes het, alles het so finnig gebeur vir my, ek het eers na die tyd besef wat aangaan, want die volgende oomlik, toe is ek binnen in een blom, ek en jasso saam in een blom, en ek sê meeldrade en allerhande goeders hier om ons, van blomme, en is verskrikkelijk lekker in die blom, dit ruik fantastisch, en dit is so sacht daar binnen, dit is asof dit die, die sachtste, sachtste kussings is, en die gerieflikste plek, En toe kliek ek, dier Jasua sy gees in my, besef ek toe, Jasua sê, hierdie man het so lang uitgezien, om hom te ontvang, en hy het al in sy gedagtes en in sy hart, het hy al allerhande dinge bedink, oor wat sal die beste ding wees, wat hy kan doen vir Jasua, of vir die gees, grootvader gees, skepper gees, as hy hom aan hom sou openbaar. Hierdie man het alles bedink, wat hy kan doen, om jassoa gelukkig te maak, of gasvry te behandel, of te te bederf, kan ek maar sê. En, en die lekkerste ding wat daar is by hulle, is hierdie fantastische, verrukkelijke blom, wat so lekker rijk. So hy het my en jassoa met die grootste liefde en respect in die plek gesit waar hy ons wil bederf, kan ek nou maar sê. En dit is die die beste en die sachtste plek En allerhande heerlikhede is daar binnen, die blom is ook eetbaar, jy kan daar binnen sit en eet. En dis al wat Jashoa my gewys het hiervan. En ek weet dat daar nog dinge kan wees, sal wees en is, maar dat ek nie gereed is om alles te kan ervaar nie. En Jashoa dikteert jou die volgende woord aan my. Op enige gegewe oomlik kan ek aan jou verskyn en jou hart so aanraak dat jy my dadelijk herkenen. Die wat op my wacht met een nederige hart, staan een kans om my ook te sien, as jy sterk daarna verlang. Ek soek nederige harte, waarin ek kan thuis gaan, en reinig die wat my lief het, so dat hy my kan ontvang. Op hierdie aardboede met ek my heerlijke voete al baie neergesit, want hierdie planeet is so'n belangrike plek. Ek sal nooit my kinders vergeet en as weese achterlaat nie. Die toetsen om tot voltooiing te kom, Vereis dat ek myself minimaal aan persoene openbaar en basis net hulle siele aanraak in die gees, maar dit is selder dat ek hulle vleeslike oor ook open om my te sien. Die tyd het echter uitgeloop verseker is van die mensdom en ek sal myself hier en daar aan werkelijke oprechtes van hart toon en hy sal een krachtige getuienis wees vir my. Dit is uiters belangrik, want ek weet wat nodig is vir die vorming en voltooiing van die siel. Sommiges het my al baie gevra en hulle harte roep na my en met verlang verwag hulle dat ek myself aan hulle moet openbaar en ek sal ek sal nie die geroep van my kleine kinders ignoreer nie net soos 'n moeder altyd omsien na haar kindertjie so 'n moeder is ek ook sy kry haar eienskappe van my en elke moeder weet hoe belangrik dit is om na jou kind se belange om te sien so sal ek ook kom en jou verras wanneer jy dit die minste verwag en mag jou hart ook rein bevind word, vol syver heerlikhede wat my naam eer en respekteer en wie sy mees innerlijke met syver wit blomme van die hoogste graad versier is, so dat ek in my geliefdes een plek kan vind wat ons waardig is. Syverheid is my liefde, reinig dis jou hart vir my koms Amen.